Velkommen, välkommen välkommen skal dere være! Her på historiepodden ska vi i dag ta for oss overgangen fra romerikket til middelalderen. Fra antikk til middelalderen. En ny tidsepoke. Asbjørn, kan du fortelle oss litt om brudda som skjedde i här overgangen? Ja, vi så det at det ble mindre grupperinger, og at hele systemet på en måte rakna det her var slutten på antikken og begynnelsen på middelalderen så en ny tidsperiode og det er da etter brytet ja. Sivert, du kan kanskje fortelle oss litt hva som ikke endrer seg så man tenker det meste endrer seg men det var jo en del som var igjen ja, vi kan jo si at redskapene brukte jordbruk og sånn mm -hmm. husker jeg greien festet på kua for, ja. for å lage sånn groper for plant poteter og sånn det ble mye videre, vet du og så kirka og religion og sånt var det med videre, mm. og språket og alfabetet forandret seg egentlig ikke så veldig mye. Nej og det du sier om kirka, det er jo litt uh, interessant her, fordi at en av de store keiserne i middelalderen, Konstantin, prøvde jo å bygge romrenke rundt nettopp kirka, for der kunne alle være med. Ja. I tillegg så så vi jo det at folk flyttet ut fra byene, og de flyttet til landet. Men nu tänker jeg på tidligere med en liten musikkpøse, så da skal vi høre på Skamløse med Axel og Herre. Lange tår og pæle kropp, hun er så superfrekk, gutta de får aldri nok. Står og vifter med fjæra, og hun ser ut som stjerna, skiler seg ut fra mengden, den assen skulle vært verna. Hun er så sexy, så Da går vi over til Gette Millionær. Og med oss i studio har vi Gard Furuberg. Hallo, hallo, hallo. Yeah, yeah, yeah. Gled dag. Ja, supert. Uh, du vet kanskje hva som står på spill? Egentlig ikke. Du har muligheten til å vinne spimmelene en million kroner. Oi, der blir jeg litt oss ass. En million. Om du greier å gjette hvordan lyda vi spillet av for deg i dag Så det er et typisk radioshow der Og jeg tenker kanskje vi bør sette i gang 100 kroner står på spill i spørsmål nummer 1 Jeg vet ikke helt Litt usikker Men på en eller annen grunn Så tenker at det kan være Hestetrav av Kaiser Konstantin den første er jeg riktig den? Å, oh, er svaret ditt lost? Ja. Okej! Okay. Så kommer vi til dere. Det er riktig! Bra! Ja. Yes. Det er så bra, Gard. Oi, oi, oi. Jeg ble litt redd der. Da er spørsmålet. Du står med 100 kroner i hånda. Går du videre og spiller om 1000? Mer i 100-lapen så kan jeg gå til den lokale 7-11 og kjøpe en bolle. Flere også. Men... Vi har å spille. Ja! Det er sterkt. Ok, da tror jeg vi er bare å lyden. Oi, hva var det for noe? Det er noe intens som foregår i hvert fall. Men også intens smerte. Jeg får fornærmelse av en person som vil benke noe. Benkejern, pumpejern. Men det er noe spesielt Jo, jeg tror hun penker det På en spyr til matte Er svaret ditt lost? Ja 1000 kroner står på spill, tromømmer vi hver ja! Yes! Tusen kroner Tusen norske kroner Går du videre Til å spille om ti Kroner Ja Gard gjør det, sterkt Okej, okay, la oss spille lyd. Oi. Jeg, jeg, jeg ser det... Den fleste vil jo eh, si at det er glass som knuser. Men jeg vil heller si at eh, på grunn av det første spørsmålet, som har røttere historisk kunskap, så vil jeg hente fram eh, og si at dere høres ut som eh, kollapsen av Vesterommeriket. På tidspunktet hvor keiser Romulus Abducerer som siste keiserne Av Vesteromeriket Det er riktig mitt, Du har sånn fulgt med i timen, Gard For det svar er helt korrekt wow! ja! Det er Amen. så stert Nu, står du med 10 000 kroner i hånda Tørs du å risiker dem For å kanskje vinne 100 000 Ja, vet du hva går videre Ok da... Da spiller vi lyd. Nei, nå må jeg tenke litt. ut som noen som cracker opp en cold one, kanskje. En kald brus. Eller noen som slipper en fjert. Jeg svarer drittlåst. Nei, jeg, jeg får et svar begge. Skal vi la den ned? Svar begge? Ja. Nej Nei, satan, da må velge da. Tenk godt noe galt. tror det er noen som fjertet. <laughs> Nei! Nei! Du tar ti tusen kroner. Åh, oh, det er faen. Det er ikke bare én bolle på 7-11. Det, det er mange bolle. Det er ganske mange. Ja, tusen takk for å ha deg i studio, Gar. Ja, takk. Venn, vent. Før drar får jeg vite hva ly øh, lyden var. Åspurn. Ja, det var alltså en såkallad snusbox som box som blev öppnad. Du hörte här någon som vi har fallet med snus det säger det var. Men må, må, øve litt. må øve. Men det har nog ingen ska jag se. Tack för att det fick du kan ta tillbaka och pröva på nytt eller lucka som sitter i öra på. Skick in koder gette miljard till 2025 för att bli med på nästa uh, konkurrens. Okej, okay. då hoppas jag uh, Hører på oss neste uke også, på historiepodden. Vi er tilbake... Historiecast! Historiecast, vi er tilbake... Jeg gis! Hver onsdag klokka tre. God fornøyelse.